з гуртяги забрав. Познайомилися цілком випадково на якихось станцях у студмістечку. Ні, офіційний шлях не для нього, а просто вигнати теж проблеми. Іноді йому здавалося, що він просто намагається вмотивувати бажання позбавити людину життя. В таких випадках потрібен просто поштовх. Ним стала Марина. Сахно опинився на лікарняній койці із запаленням легенів кілька років тому. Марина, одна з багатьох медсестер, а де якось так карти лягли, що на все відділення він виявився єдиним молодим мужчиною, якщо не зважати на хронічно хворого очкарика, котрий певно народився з Томом Достоєвського і панічно боявся уколів. Був ще шофер-дальнобійник, який вперто лапав усіх медсестер, а оскільки за відділенням обтяжений клятвою Гіппократа не міг вигнати хворого з палати, уколи дальнобійникові робили під його особистим наглядом. Присутність лікаря-чоловіка таки стримувала шанувальника жіночих зваб. Отже, Марина легенько фліртувала з Сахном, і після виписки він міг би забути її. Для людей у білих халатах хворі якось не вирізняються за статевими ознаками. Але раптом зустрів її в метро, коли поставив Жигуля на тих огляд. Слово за словом, випили кави, домовилися про наступну зустріч а за два тижні вони опинилися вдвох на задньому сидінні його машини в темному подвір'ї. Обоє були дорослими людьми. Марина лише на п'ять років молодша від Сахна. Тому голови не втратили, поціновували пригоду практично. Марина жила з батьками, це ускладнювало можливість інтимних зустрічей. Отож вирішували проблему звичайний спосіб. Квартири приятелів чи просто знайомих позичені на три години – ключі. Поки що такий спосіб життя влаштовував обох. Та одного разу Сахно в ліжку прохопився про те, що Аделаїда їм заважає. Що ж їм, до кінця життя отак ховатися по темних закутках? Отак випливла ця ідея. Спочатку напівжартома, немов така собі гра у кримінальну мелодраму. А далі Сахно й не як захопився. Згідно з планом, півроку тому він спровокував скандал, довів Адель до істерики. А оскільки обстановка в їхній родині без того була напруженою, в дружини стався нервовий зрив. Потім ще кілька подібних скандалів, і раптом сахно запропонував мирову. «Ми обоє винні», – сказав він тоді, пригорнувши дружину до себе. Усі подружні пари проходять через це. Небезпечний вік, кризова ситуація, ну, ти ж сама розумієш. Найскладніше було миритися в ліжку, та це було необхідно. Ще один легенький поштовх, і Адель погодилася піти до лікаря. Серед друзів Сахна виявився непоганий психіатр. Професія модна, працює він у приватній клініці. Люди йому грубі гроші за консультацію платять. а Тебе, мовляв, він по дружбі безкоштовно прийме. Друг-психіатр наперед був підготовлений до того, що Адель прийде зі своїми дурними жіночими проблемами, які вважає, звичайно ж, украй важливими і серйозними. Той вислухав жінку уважно, прописав якісь заспокійливі уколи для загального зміцнення. А у сахна з'явилася знайома медсестра, що підробляє на дому. Ну а далі? Жінка, яка не може завагітніти, зверталися до лікарів, підтвердять, на цьому делікатному ґрунті свариться з чоловіком, причому регулярно, і в неї потроху, як то кажуть, їде до шок. Консультації кваліфікованого психіатра, певно, не дуже допомагають. Якось одного разу вона пішла з дому світ за очі І зусилля чоловіка і міліції розшукати її Виявилися марними Тіло краще закопати Марина пропонувала зімітувати самогубство Але ж снодійне приростині все одно виявлять Отож треба, щоб труп взагалі не знайшли Хм, труп Якось грубо це Сахнові більше подобається вираз Мертве тіло Найскладніше справді вбити Скальпелем по горлу «Людину, з якою прожив десять років. Невже іншого виходу нема? Ти вже не залишив його собі сахно. Отож, то будь мужчиною. Плакати за нею ніхто не буде. Мати померла три роки тому. Жила Адель замкнена, як усі люди з проблемами. Нічого. Скоро проблем у неї не буде. Тепер уже досить скоро. Я не з тих, хто про такі особисті речі говорить відверто. Розумію. Прекрасно розумію. Вам тяжко». Та якщо ми будемо знати усе якнайдокладніше, то легше і швидше знайдемо вашу дружину. Адже лікарям розповідають про хворобу, щоб вилікувати її чи не так.